Du lyssnar på avsnitt 3 av Livepodden. Du hittar oss på Facebook under Livepodden och på vår hemsida livepodden.com. Kvällens avsnitt ska mynna ut i recensioner. Vi som gärna tar emot din recension är Samuel Ponten och Maja Mårtensson. <skratt> Hej och välkomna! Ja, hej! Ny vecka, igen. nytt avsnitt, nya tag, håller jag på att säga. Ja, men lite så kanske. Ja. Ja, sen sist så, jag vet inte, har det hänt mycket? Uh, njå, nej, jag har, inte, jag har varit helt insnöd på alla skolgrejer här ja. nu, så att det, det är lite svagt på den fronten, nej, inte jag, lika mycket tid. Jag har så här, musikhjälpen... I helgen som kommer nu Och jag är så här ja, vi, vi Studentradion här i och gör en egen musik en jag är inte med i P3s Stora <laughs> jag tror inte så högt om er Kära kär lyssnare Men jag är helt sönder Stressad, kunde ha varit Jag är nya Kodioakolor mm. <laughs> Alltså Absolut. Något jag tänker på som har hänt Så dock är ju Sveroks ställningstagande mot rasism och det här har jag helt missat. Har du? Ja, okej. Okay, give it to me. Så här, det var riksmöte för Sverok i helgen. Ja. Och Sverok bara så här typ, Det här med rasism är inget bra. Nej, det är ju ingen bra. För Det är ingen bra. Nu tar vi ställning mot ja, rasism här. Vi tar också ställning mot rasism, ja. klart och tydligt. Um, vad heter det? Och ja, men, hela. Ja, men då lades det fram en motion om att sitter du. I, ja, men om, det är, om du är, arbetar aktivt med ST eller andra främlingsfientliga organisationer ja. så får inte du sitta i Sveroks förbundsstyrelse. Oj, ja. För att det funkar inte med värde, rent värdegrundsmässigt. Men då skrev de ett, en motion om det och gjorde det uttalandet. Eller ska väl göra det uttalandet. Ja. Inga Sverigedemokrater i Sverok, helt enkelt. Ja, ja, det är så alla på hela internet att okay, tolka, uh. för folk är så jävla arga, uh, det här är så odemokratiskt, hur kan ni uh, så det har uh, varit en uh. sån storm att Sverok fick gå ut och göra en så här most asked questions about this Oj. grej på sin hemsida Oj. som var, ja men typ nej, ja, sd får vara med och spela spel, <laughs> absolut de är jättevälkomna att göra det, för uh. spel är roligt uh, de får också livea och de får skjuta airsoft och göra precis vad de vill, uh. Uh, men de får inte ja, men så här, ja, Sitta i förbundsstyrelsen Om de sitter uh. i Motsvarande förbundsstyrelse på SD Eller ja, amen, uh. så okay. uh. Så du får vara medlem i SD Du mm. får också, vad heter det live samtidigt mm. Det är okej okay att live Ja, alla får live uh, ja yep. okay. uh, lajva <laughs> Och det då, då var sån sånt hatestorm jag, jag, uh. jag har en viss förkärlek för hatestorms Jag uh, tycker det är, det är fantastiskt roligt När Ja, men folk är bara jätteariga. <laughs> ja, det finns någon slags. Jag vet inte, så destruktiv. Uh, beauty. Ja, i, men i, det, i jag, det jag tänker att det, det är 2000. 15 version av Gladiatorspelen i den gamla, gamla ja, Rom ja. Liksom. Man, man bänkar sig framför sitt Facebookflöde och sen bara tittar man på Hur folk skriker ut sina ja. åsikter som, Och alla egentligen Bara har fel för att ja, alla har alltså, missförstått Poängen Men alltså det, det händer ju ibland att Man är inne där på Facebook och scrollar lite Och bara oj oj det här kommer gå Så alltså går man och fixar lite popcorn och sätter sig och läser liksom. ja, nej, men, det, ja, alltså, det händer Det är hur kul som är. <laughs> Fredagsunderhållning liksom. Vi, vi livare är ju ganska bra på det också. Ja, vi är alltså, väldigt bra på det, faktiskt. Jag tänker. giva ja, arga vi kan bli. Ja, ja men och ibland jävligt. Eh, ja, men legit. Eh, arga ska man ju också säga. Eh, men ibland så, ja, men så här, är det olagligt med Armborst igen. <skratt> och, eller, alltså. <skratt> Ja. Men det är inte en debatt jag tänker ta här Nej, det, Nej. Vi, vi, kan väl... vi väntar med den Ja, det är olagligt med armborst ja, Bara så alla vet ja. <laughs> okay. Ja, okay. Fan vad elak alltså här, ja. här, här, Nu sitter någon jag Om du jag tror... lyssnar på det här Och blir jättearg Så skriv in <laughs> Ja <laughs> Om du lyssnar på det här jag är jätteglad för du också gärna skriva in men, Om du lyssnar på det och bara vill livea arg Du ja. kanske borde göra ett argt forumslive ja. oh, gud, ja, men fan, jag har hört talas om det här någon gång förut så här forumslivande alltså, mm. alltså mer än bara det här, så här Man är inne på, på forum, forumsrollspelande uh. Utan alla är liksom karaktärer Som postar vad de postar på uh. forum För alltså, det verkar ju galet kul uh, men ja. det finns ju en rätt stor risk att det kanske inte blir så seriöst. I alla jag, fall inte om jag får det som jag vill. Nej, alltså, jag har ju någon tanke alltså så här, ja, fix idé jag fick efter ett par öl som mm. var göra ett vis som live var live. <skratt> <skratt> på prolog typ ah, Där det, um, dä dä dä det, det är fyra olika ämnen Man kan diskutera genom att sätta ah. postitlappar På en whiteboard um, Och vad heter det Livet slutar med att Maria Rodén kommer in Och drar ner alla postitlappar <skratt> Ja, du, det... Åter ingenting jag kommer göra Jag känner att jag antar trampar någon på tårna Bara genom att säga det här högt Men det, det vore, skulle finnas något fint i, ja, i det ändå Ja, det, ja. Det, låter, det låter sjukt Det låter som konst, tycker jag Det är ja, magiskt bra mm. oh, Okej, okay. ja, det är det, det som du har liksom faberat lite mer Kring live så, i, i veckan Ja, ja, men, mm. så här, typ. ja men, jag har tittat på Sverokatet. Ja. Och julkalendern ja, men de två. Jag har faktiskt visat Ett, ett krigshjärta Vad heter det? GoPro-kamera uh -huh. inspelning till, mm. till en polare här uppe eh, i, I Pite Och eh, reaktionerna var magiska Jag, <laughs> jag, jag älskar att introducera folk, folk, folk Till live På gott och ont på något sätt uh -huh. eh, och, och hon sa då bland annat eh, Vad fan? Så här, det här är det coolaste töntrast jag tror jag någonsin har sett. Och så här, vad, vad kul att folk kan ta något så fånigt på så stort allvar och Jag tyckte det var fint. Ja, så den när Martin Merkels GoPro film var med i Filip och Fredrik. Jag har inte sett Nej. det. Jag, jag har sett sett själva hans film så här, ja. tror jag, men inte när det var med i Filip och Fredrik så inte om att de tyckte det så rätt bakt? Jo, jo ja, men, såhär, de gillar typ, det ja, ja, men de, de var helt, helt på ändå alltså, ja, Vi jag, kanske borde livea med dem någon gång ja, men, såhär, Filip och Fredrik får jättegärna livea ja, med oss Det vore inbjudan. Ja, F Filip och Fredrik, vi vill livea mer Vi boffrar sönder Ja, nu tar vi dem, nu ja. fixar vi det här ehm, Vad heter det? Men det jobbiga med det klippet som visades i tv Det var att hela min kampgrupp från Krigshjärta var med <laughs> Men jag var alltid precis utanför oh, kameran nej. Oh. Det, släpptes, det visades på tv så här veckan efter livet Så jag visste ju precis vad jag hade varit oh. i slutsidan Och jag visste att där, <laughs> precis Om man tittar lite till oh. höger så ser man min hjälp. hjälp oh. um, So close, but oh. yet so far Det är väl en blessing in disguise kanske Jag vet inte Kanske, men, jag oh. vet inte för, för det känns alltid på något sätt som Just det här filmer efter lives bara, Alltså jag skulle gärna vilja vara med men när man är det så önskar man på något sätt lite mm. att man inte var med. Jag vet inte. Det... Det finns, jag har en bakgrund som konventare. Ja. Och konventar gillar att filma grejer. Ja. Och det finns en jättetunt från, från kommentet PikaCon i Kristinehamn Så jag var på första och säljer Roffler. Um, och vad heter det ja, men Någon riktar en kamera åt mig Jag tror att de tar kort Så jag mm. skriker högt <laughs> Oh my god, en kamera flashing my titties Och så lyfter jag på det här förklädet Jag har på mig um, jag, var, jag var typ 18. Jag, jag skäms oh. jättemycket för det här Men det var inte ett foto Nej, det, var, det var ju förstås de, inte nej, de, tog ju, de filmade ju det och det ja. var ju sen med, det klippte sen in i så här typ avslutningsfilmen för konventet Och, spelades, och det ligger väl på någon typ ja. utav, av Youtube-kanal någonstans fint. Och bara väntar på att så här framtida arbetsgivare ska upptäcka det här Ja det här, det här nu, nu ska jag sätta mig ner och, och gräva reda på det här för att det här måste jag få se Um, ja, ja, men absolut. Ja. ja, men precis. Man vill mm. men man vill ändå inte kanske. Ja, nej, ja, på film. Eller jag vill nu men jag vill kanske inte ja. vara med om tio år tänker jag. jag vet inte vad jag kommer vara någonstans om tio år och då kanske är gött att inte ha ett jättetuntigt virtuellt fingeravtryck. Ja, kanske. Fast alltså jag ja. Jag tänker bilder känns ändå helt okej. Okay. Bilder är coolt. bilder är coolt. För då ser man inte allt annat på något sätt. Är du en ändå... sån som byter visningsbild på Facebook när du har varit på live? <laughs> eh, ja, inte, inte alltid. Nej. Men det där nu alltså, jag trampar ju bara runt i det nu. Mm. Men ja, jag, jag byter relativt ofta. Men det är oftast för att de bästa. Alltså som De som faktiskt har bild på mig mm. någonsin Är antingen när jag är full Då är jag inte så väldigt vacker oftast på de bilderna Eller när någon med en riktigt dyr kamera Som vet hur man fotograferar Ställer upp och så får man posera lite Med lite så här eh, regi på live Så de bilderna blir onekligen snäppet bättre ja. Så därför ja, väljer jag ofta dem ja, det, Jag vet inte, jag, jag så, ja, men så fort... Det kommer en cool live-bild på mig. Det är många bilder jag haft på ah. Facebook som är live-bilder. Ah. Liksom. Det såg jag visningsbilder. Men jag har upptäckt att det är ett asbra sätt att hitta gömda liveare i sin närhet. det var någon, Jag jobbade som telefonförsäljare-typ. Jag bytte live till min Nosferatu-outfit som jag hade Oj, när jag ja. vampire-liveade Um, Med smink och allt så och eller? allt, såhär, ah, eller, ja, Mask hade jag Stor latexmask ah. ja, Jättejobbigt var um, Men kul uh, Och ja, men Min chef bara kommer upp bakom mig Och bara såhär, typ Du, jag såg din visningsbild på Facebook Fan vad coolt <laughs> alltså, nej, Jag var på det här livet för typ Fem oh. år sedan och det var roligt Jag borde ha fortsatt livea för jag tyckte det var jävligt kul Men jag kom liksom aldrig iväg Och hade oh, aldrig shit. tagit den här personen Som Ah, nej men, äh, som, äh, äh, äh, ja, så. Klosset live wow ja mm. Nej, jag, jag, jag har aldrig, aldrig lyckats så Men alltså, det är rätt lätt att tänka efter live mm. När man så letar efter Vad fan det de hette nu igen Och så är man inne där och, och, och letar Och känner sig alldeles mm. konstig För att man är inne på massa skumma människors profil, <laughs> profiler Då är det bra Att de har sina livebilder ja. Nytagna livebilder på Så så för allas välmående kan vi inte bara komma överens om fram till liksom en vecka efter livet har slutat. Då, då har alla våra livebilder, och sen efter det kan man byta tillbaka som man vill. Ja, ja men, bara, för allas bara, bara så, så man vet vem man ska äda och vem man ska blocka. Typ. <laughs> precis, precis så. Nej, inte det. Nej, nej han usch. Och det här sjuka, när man, när man träffar folk efter ett live, mm. och man kan deras innan, men inte mm. av det tycker jag också är väldigt, väldigt pinsamt eh, och, och konstigt men, Hej, det är du som heter Glorfindel -hurp -hurp -hurp", liksom så här. Och man bara ah, De heter ju förstås inte det Jag har umgått med, med, de här, med den här människan I en vecka, så här, intensivt Och vi har blivit jättebra polare Men jag vet inte vad de heter Men, men det, det är väl det att man så här, Kämpar så jävla hårt med att lära sig En karaktärs namn ja, och, och Ja, men, ja. Jag vet inte jag är dålig på namn som det är Jag har jättesvårt här. att så här, ja, men, få in vad folk heter in live Sutesvårt. Det är väldigt ofta jag bara pekar på någon Du, vi har känt ja. varandra i flera år uh, ja. Men och det är samma sak med att man svarar ju inte på namn På samma sätt Alltså på sitt eget live-namn liksom Nej uh, På samma sätt Jag har ju kört lite fulingen då Att man har försökt ta live-namn Som liknar lite ens, ens off-namn Ja så jag har hetat på en hel en hel drös olika live jag har pensionerat det här live landet nu så det är fritt fram att ta. Um, öje ö -e, öje moje close enough close enough. Då kanske man det är lite lättare att svara på det i alla fall. Ja. Så. Jag gjorde um. det jättedumma draget att döpa min krigshjärta karaktär till Anselm Graffe. Oj. Ja, vilket ja. är ett coolt namn Det är lätt ballt Jag var jättenöjd med det namnet ja. Till folk skulle börja komma ihåg vad jag heter och jag, Men alltså det är ett namn det är inte graf är inte efternamn Grafe är efternamn så An Anselm, Anselm är förnamn ja. Och Graffe är efternamn Alla började kalla mig för Graffe För Graffe gick att komma ihåg ja. Ja, ehm, ja, och, ja, men Jag var befäl Så det var befogat att kalla ja. mig för efternamn Kändes helt liksom. okej ändå ja. Men men jag aldrig alltså jag ska heta Kalle eller Henrik. Peter <laughs> blir bara heter. Alltså, ja. Enkla. Namn som alla har en oh. association till och därmed enklare kan lära sig. Oh. Är Min framtidsplan. Liksom. Mm. Tänk, men det måste väl vara lite samma. Men folk som känner dig som Moje måste väl lätt då bara kunna gå till Öjer? Oh. Ja, precis. Så jag har haft en vän som heter Jon som har kört på Jorm ofta. Mm. Uh, och. Och lite såna där grejer. Sara blir Siri kanske. Eller, eller Siri blir Sara. Ja, men ja. Så, här, alltså, så att det inte är för himla långt ifrån. Uh, och speciellt kanske om man vill att man ska spela ett så här väldigt tight bond så här. Uh, då kan det vara praktiskt att ha någon sån grej Det blir lite lättare att komma in i Det blir också mycket lättare att komma ihåg allas namn ja. Det finns ju ingenting som är pinsammare När man säger, jag är världens bästa kompis Med den här karaktären Och så kan man fan inte komma på vad de heter det är, Ja, så. Speciellt första dagen Det är då det är som värst också Ja, alltså det är, väl därför, det är väl därför man ska typ Åka på live Dagarna innan Och så ta med sig en hel jävla drös Med namnbrickor typ, Och ja, bara dela ut till folken och sånt. Åh, oh, fan vad smart. Ja. Det var ju jättesmart. Jag är ganska smart ibland. Ja. Nu när det till. Ja, det, den idén tar jag. Tack. Ja. Det ska jag implementera i livegruppen Skriver det här i skriv, listan skriv på saker man Intresseklubben antiknar ner Åter en med. grej jag kommer glömma inför nästa live Jag åker på namnbricker. Ja. Men glömmer jag det jag kanske Jag kommer ihåg byxor ja. Mm. Det, ja det kanske är så det funkar Alltid är det ja. man glömmer något Man måste komma på någonting som är lite Ovidkommande som man kan glömma Precis, någonting man kan byta ut mot gaffa -tap. Ja <skratt> Namnbrickor då, inte byxor. Ja, nej, byxor blir svårt. Ja. Smärtsamt kanske till Lite, mig. aningen. Ja. Mm. Nej, men vad då? Vi, vi har ju, har ju tänkt och lite så här om vad vi vill göra med den här podden och vad som är kul och sådär. Och Engris, som jag tycker är sjukt intressant när man får, sina, får tag på det när man väl gör det, är liksom så här live-recensioner. Och jag älskar att prata med folk om hur. Ett live jag inte har varit på har varit. Mm. Och liksom så, här, men speciellt kampanjer. Så här, är det här någonting jag vill åka på nästa år, eller näst, nästa år, eller om tio år, eller vad fan det nu än kan vara. Men ändå. Att få den pilen, liksom. Mm. Och, och Ja, och du höll väl med mig där? Ja, alltså, jag men, mitt problem. Ja, det är ju så jävla svårt. Oh, bara. Då. Eller, alltså. Ja, det här låter så himla uppgjort. Och bara så här: typ, visst är det svårt att prata om hur <laughs> det är. Eh, lite så här Nej, men alltså. Oh. Eh, jag tycker det är knasvårt för. Ja, men så här, mitt sämsta live är Garanterat någon annans Absolut bästa upplevelse i hela sitt liv ja, alltså, det, det går inte att jämföra Alltid Det är uh, liksom smak, det är väl som film Eller musik ja, Jo, jo eller? fast alltså, en film Jag kan titta på exakt samma film som du har sett Och ja. men, så här, typ se var, vad du gillade Och inte gillade ja, det Men det är så mycket annat som färgar av sig När man är ute i skogen Och bor i ett tält Alltså så här, ja. Hur är jag en sån som stör mig på dåligt väder så kommer ett regn att sabba livet för mig? Ja, men alltså. Och mm. då kommer jag se det ur. Ja, men med ett annat ja, dom... par glasögon. Liksom. Som är lite festival kanske är bättre. Ja, ja, men precis. Alla där, fast folk gör lite olika grejer. Ja. Vilka fina människor. Ja, men precis. Liksom. Jag har dock aldrig sett en festivalrecension, tror jag. Det har jag. Ja, här, band som spelningar på festival absolut men jag, jag vet inte om jag Jaha, du menar som är själva själva lägerlivet, nej, nej, så. Men så här, vem recenserar ah nej smakade deg <laughs> alltså, fyra av fem stjärnor fyra av fem toaster absolut <laughs> um, nej det, det är sant mm. det, det är väl ingen som gör gourmetinspektioner kanske på på langosen. nej <laughs> Men vi vi ja, dels så, ja men vi vill, gör, vi vill börja recensera live, det är det vi håller på att bygga ja, upp exakt. mot att det är, säga Ja, exakt, det är det jag vill säga egentligen ja. um, Och vi har inte riktigt haft en bra plan på hur vi går tillväga för att göra det Nej, det känns jättesvårt, alltså vad, vilka olika aspekter ska man ta med, vad ska man inte ta med Och alltså det får inte bli för personligt På ett sätt Alltså det kan ju inte bara vara Ja, jag tyckte det var kul För att det regnade inte Och jag hade kul med mina kompisar För mm. då är det ju lite menlöst För alla andra Förutom mig och mina vänner Att läsa det ja. Eller lyssna på det Eller liksom ta del av det så Ja, nej så man behöver göra Ja men en vettig recension Som Ja men som Ja, ja så vi... folk kan ta till sig Precis. Överlag liksom Ja Och vi insåg ja, Så här, fan vi behöver göra en mall Ska mm. vi sätta oss ner och diskutera den här mallen? Nej, alltså fuck it Vi gör ett program <laughs> oh, av att vi sätter oss ner Och diskuterar <laughs> den här mallen istället yep. um, Och det där programmet du lyssnar på nu wow, Whoa, fight club moment um, Nej, men så uh, Vad fan? Mm. Uh, ja, jag så här, slängde ut en blänkare på Vi som livear och bara sa typ, Hej, vad ska stå med i en live recension? Vad är bra att tänka på? Vad är värt? En av dem som svarade, det var Alva Um, och vi bara ringde upp henne och snacka med henne typ alldeles nyss. Ja. ja, och det lät lite så här. Hej, jag heter Alva Mårsjö. Jag är 30 år gammal och jag bor i Norge ett par mil utanför Oslo på en bondgård. Men det är inte riktigt det jag gör utan jag är civilingenjör från Chalmers från början inom design och produktutveckling. Och det jobbar jag med ergonomi och arbetsmiljö på oljeryggar, ungefär. Oj, så. coolt! Wow. Ehm, ja, det är lite annorlunda. Jag var i Korea för några veckor sedan och ställde mig högst upp på ett oljeborrton. Det var lite annorlunda. Oh, Men jag super. utanför jobbet så håller jag också då på med, med live. Ehm, och ofta nu med håller jag på med, med scenariolive, alltså kanske tre, fyra timmar istället för tre veckor i skogen, för att det är det jag har tid med kan man säga. Och den scenariocenen är väldigt aktiv här i Norge. Jag har också varit med i Fantasiförbundets styrelse förra året, som är en förening i Norge och som jobbar mycket internationellt, men också här med framförallt Scenario Live och, och utveckla den scenen. Så det har jag har blivit lite speciallintresserad i det kan man säga. Och då åker du på, tänk mig, eller och arrangerar antagligen en hel del små grejer så, eller, eller mm. ja, förhållandevis små grejer. Ja, både, både små och stora. Jag förutom att åka på de små grener, det har inte blivit så mycket det senaste året för jag har helt enkelt inte haft tid. Men, men innan dess har jag åkt på massa live för år. Det har varit allting från krigsjätta till Celestra till Tunguska till. Många små live liksom um, Och jag skriver en del om när Jag är på också, inte alla helt enkelt För att jag inte helt hittat formatet Jag vill skriva på, men, men det börjar ata sig uh, Och så har jag börjat Bygga och programmera hemsidor Istället för att skriva på dem Så då har det blivit mindre funktioner därför också mm. um, Men då ja, men, För det är lite därför vi ringer Här idag Vad, vad, vad ska vi ja, men, Ha lite i ryggan tänker jag När vi Ja, men ska sätta oss ner och ja, men göra en liten små recension för ett live. Du som har skrivit ett par mm. och så. Mm. Jag har skrivit, jag tror det är 6-7 stycken som ligger ut på min hemsida. Men jag har kanske skrivit ett 20-tal, men jag har inte lagt ut alla. För jag glömmer alltid bort, och hittar man ingen bild och så vidare. Men det jag tycker är viktigt att tänka på när man ska göra en recension är att hitta ett format som man själv tycker är kul att prata eller skriva på. För det märks rätt tydligt om man inte riktigt har fått till det här formatet. För det blir hjärtligt tråkigt både att skriva och att läsa så det är väl första bara att man själv ska orka hålla ut med det ska säga. men sen när man då kommer till själva recenserandet så tycker jag det är viktigt att ta med vilka som har skrivit livet, framförallt på scenariot. så behöver det inte vara samma person som har skrivit det som sätter upp det det kan vara viktigt att ge lite till dem tycker jag för det tar mycket tid både att skriva och sätta upp så de ansvariga tycker jag ska få um, att man och ordentligt höras, liksom. precis i samma anda där så där handlar det mest om att skriva recensioner för jag har ju gjort det snarare och prata om det. Men att skriva med eventuella hemsidor kan vara bra så att de som är intresserade kan läsa mer. Har man en podcast så kan man skriva lite anteckningar till podcasten och länka vidare så. Återigen i EQN och nästa punkt nämligen jag tycker inte om för långa recensioner. Så jag brukar skriva en kort sammanfattning och genre. Eh, sen brukar jag gå rakt på mig själv. Vad har jag spelat? Vad tyckte jag var, vad, vad spelar för karaktär och kanske någon speciell sak som hände? Bara för att ge lite mer smak och liv åt recensionen, för det blir väldigt hårt att bara läsa ett faktablad, liksom. Eh, och det har jag också förstått av andra uppskattas, att de uppskattar att läsa något speciellt som har hänt sådär. Eh, och sen så går man på det som kan vara lite känsligare, nämligen vad jag personligen tycker funkade bra och vad som inte funkade särskilt bra. Och då är det både in och off. Och det kan man säga... Ja, vad funkade in i själva världen och för rollen? Ehm, och så också det som funkade utanför. Alltså det kan vara allting som praktiskt till hur jag känslomässigt hade det. Och det, det kan ju bli lite luddigt sådär. Men man får definiera själv vad som ska hamna var så brukar det bli rätt så bra. Ehm, och i samma då, som det var inne för detta på om lite meta att prata om och då kommer jag tänka på metatekniker. Jag tycker det är kul att läsa om olika metatekniker och hur de funkade, hur de inte funkade. Och det hamnar väl någonstans mellan in och oss, kan man säga. Um, och för mig brukar jag tycka det, det funkar bättre för mig att inte ta med världens längsta beskrivelse av livevärlden för det brukar dels bli lite torrt och lite lätt obegripligt för utomstående– för man är så inne i det man har varit med om. Um, och så då kan man skicka en länk till deras hemsida så brukar stämningen ja, visa sig bättre där. Eh, så, så kort och effektivt genom stickord, händelser och genre snarare än lång beskrivning. Och så tycker jag inte att det brukar vara så jätteintressant att beskriva exakt varje detalj av vad som händer under livet. För att den, återigen blir rätt obegripligt och lite internt. Så för att bearbeta sånt så skriver jag lite, kanske lite dagbok eller pratar av mig. Men det är ingenting jag har lust att skriva om på internet för att det är liksom... Rätt ointressant för andra att läsa alla detaljer på. Och en viktig detalj apropå vad som funkar och inte funkar Ibland är man inte helt nöjd. Nej. Det är okej okay att inte vara helt nöjd. Man behöver inte skriva världens längsta negativa recension. Jag tycker det är lite opedagogiskt. För dels så kan inte arrangörerna lära sig någonting av det. Förutom att de blir så sådär, jaha, nej. Okej, okay, det var allt och dåligt. Så det är bättre att ta det med dem efter någon vecka efter livet. De har liksom ofta hämta sig lite. Och det är också för att jag tycker om recensioner kommer ut relativt snabbt. För då kan andra som varit där läsa och man kan diskutera. Liksom. Och just då är det inte läget i arrangörande hård kritik. För att de jobbar ju hårt för att få till allting. Liksom. Och sen ibland funkar det inte. Och ibland kan man tycka att er arrangörande är dumma huvud. Men det är kanske lite opetagogiskt bättre att för dem, Speciellt när man själv inte har bearbetat allting. Ja. Även fast det kan vara väldigt lockande Speciellt som man sa förut Jag håller på med produktutveckling Jag förbättrar alltid saker Det är inte alla som vill höra det alla gånger Har jag förstått Så, så det kan vara ett bra tips att ta till sig innan om blir ledsen Så det är inte en jättebra stämning <laughs> uh, har, Jag, jag um, tänker det. på mm -hmm. det om ja men, när man, ja, men, så här typ, ja men Har du fått Hugg tillbaka Eller om, om du har huggit Oj vad luddig fråga det här blev Men alltså när du har nu, lämnat nu, jag, jag kritik förstår. Jag uh -huh. har inte lämnat kritik i recensioner. Så. Utan, så jag har skrivit lite korta. Däremot har jag kontaktat arrangören och sagt att det här var väl inte så lyckat. Varför för ni så speciellt när jag började live liksom för att vara så uppfyllda av, av sånt. Och sen så blev jag vän med folk som arrangerade och så insåg att jag har nog varit lite dum. Eller alltså elak av misstag för att man själv är så uppfylld av det man varit med om. Och, men Arrangören har ju tagit någon sorts designval som man kanske håller med om eller inte håller med om. Eller så kanske bil gick sönder. Eller så åt dub deltagare dubbelt så mycket som det var tänkt. så blev det blev inte normalt matkart. Whatever, saker hände liksom. Ja, yeah. um, yeah, men you. det är ju så liksom. Um, och jag har väl fått ett lite annat perspektiv. Så det är ingen som har sagt liksom, att Alva skärp dig nu är taskigt. Däremot så har jag ju sett hur arrangörer har fått ta emot kritik. Man blir lite så här oj jag har ju lugnat ner det så här deltagare. Så det har ju varit jag för ett par år sedan, det var nog inte jättebra. Um, så så kan det gå. Man, man lär sig. Ju. Uh, och det ju. När jag, nej, jag har inte fått mottug så direkt. Men jag har insett att det kanske inte varit helt lyckat alla gånger. Ja. <laughs> ah, mm. ah, men... men å andra sidan, å andra sidan om jag eh, är äh, positiv, om jag är konstruktiv kritik. Eh, så är det flera skärder som har kommentat att ah, du kan inte lösa igenom vår hemsida för att du brukar ge liksom, eh, input till vilken typ av information man behöver med. Okej, okay, fint det kan jag. Liksom. Mm. Eh, så man kan ju vara ärlig men på ett... Eh, jag tycker man ska vara ärlig i sin recension och tycker man att, att någonting inte funkade så man säger det men man får tänka lite på sitt ordval skulle jag säga. Men tror du att man kan landa med, med, med de här knepen i, eh, i en live-recension där man personligen kanske inte hade liksom skitkul men att livet mm. ändå var bra? liksom ja ja alltså dessutom man kan ju ha Kul är kanske fel ord Man kan ha en intressant upplevelse Det behöver inte vara kul liksom. Um, ibland kan det vara väldigt mycket ångest Men väldigt bra ändå ja, det är sant. Eller väldigt bra just för att det är mycket ångest Det beror lite ja. på vilken upplevelse man är ute efter och oj, oj, oj, så mycket ångest man har haft Det har varit jättekul Så mycket blir Nej, men det är ju så man, Det är inte bara latsa alla gånger liksom. Men myslive kan vara väldigt bra också Alla um, känslor är kul <laughs> nu, nu glömde jag bort vad du ställde för frågan. Ja, nej, men eh, om man ja, inte själv tycker det är jättebra liksom. Ja, jag var på ett scenario nu på Gränslandet, en sån scenariefestival här i höstas. Och då var jag på ett live som jag själv inte riktigt... Ja, men jag, det var ett live som handlade väldigt mycket om känslor och att känslorna skulle stegras och minskas. Jag själv var kanske lite trött en dag och hade hjälpt till att arrangera lite och var väl inte helt känslomässigt arrangerad, så för mig var det liksom en rätt medioker upplevelse –bara för att jag själv verkligen inte var där. Men sen så, så pratade vi en debrief efteråt. Det var många som haft en super super bra live-upplevelse liksom, och tyckte live-designen var helt perfekt. I det här fallet kunde jag liksom uppskatta vad arrangörerna hade försökt göra– –men som för mig inte funkade. Och Det kan ju vara att det är jag som är begränsad som live-are eller känslomässigt begränsad– Kanske bara den dagen, jag vet inte. Mm. Så i det här fallet uppskattar jag verkligen den upplevelsen. Liksom, efteråt är det någonting jag funderat på. Men jag tyckte det inte var simla bra då. Liksom. Om du förstår vad jag menar. Ja, nej men absolut. Det är... mm. för, för, jag, för jag tänker ibland mm. så, så... Ja, men ja, man har en dålig dag ibland. Liksom. Det är inte alltid mm. det. Allting är hur jävla kul som helst. Även om mm. själva designen är, är tok bra, liksom Ja, just, just Men det kan ju också vara tvärtom att, att under ett pågående live så kommer man säga oh my god, det här är värsta bästa upplevelsen någonsin. Men sen så glömmer man bort det rätt så snabbt ändå, liksom. Eller att, att det var, väldigt, att det var liksom en kul upplevelse om det kanske inte satt på så djupa spår. Så är man på andra som bara... Eller, och sen kan det också vara då i det här fallet att man diskuterar med andra och sen och man att den här designen funkar inte, det här, det här var inte så bra och, och så där. Mm. det var en väldigt cool miljö, men dåligt planerat eller... Ja, det är alltid så där. Ja, precis. Eller att det inte är ett live för, för en själv bara. Nej. Jag tänker Nej. lite på det här, för du säger det, att du ja, men, sitter själv programmerar en del hemsidor och sånt. Mycket viktig del mm. av live idag är ju hur ja, men, deltagarkontakt del ser ut, men också hur man ja, men, når ut med information, ofta via hemsidor. Mm. Till så här, vad, hur, vad tänker du, vad är en bra live-hemsida för dig? liksom? Oh, wow. Äm... kul, speciellt eftersom jag just blivit lite rekryterad till att bygga en. Så jag har inte riktigt kommit dit, den. men jag skulle säga att faktiskt inte för omfattande för då tappar man bara bort massa information. Exempelvis klickskjättas forumdelar ju extremt stora och extremt röriga liksom, och du går inte hitta någonting alls. Däremot om man vill hitta någonting det är det superbra, men, men det gör man inte och då går folk över och skriver på Facebook istället. Och, och där är det ännu svårare att hitta. <laughs> precis. Så, så det första är väl att ha någon typ av strategi skulle säga, vad ska finnas på hemsidan, vad ska inte göra det. Eh, sen annat som måste vara med jävligt tydlig praktisk information är superviktigt typ om deltagarna förväntas med sig all mat och vatten som de ska ha under den här veckan så det är det jättebra om det står tydligt annars kan det bli lite konstig stämning eh, lite på förekommande anledning men eh, eh, så, det ska säga. Och så kan det vara bra jag, att ha inspirationstexter eh, och information om det är olika sidor och olika fraktioner som ska göra någonting. Ehm, kanske något. Alltså det beror helt på vilket, vilket live det är. liksom Men jag skulle säga inte för mycket. Hur recenserar man fiktion? Är den bra, dålig? Hur, hur tänker man där? Ja, oh, kul. Ehm, jag men Det där handlar ju också om förväntningar skulle jag säga. Ehm, man kan ju tycka att en fiktion inte eller kultur inte passar en själv men det är också för att jag själv tycker att funktioner är dåliga när de inte går att spela på. Um, så exempel som liksom ett jättebra exempel skulle jag säga var Koi som var för två somrar sedan. Som liksom En del av fiktionen var uh, det är också väldigt duktiga skrivare som har skrivit i livet uh, eller live um, Att då i det här livet så fick bara kvinnorna göra upp eld och bara männen fick bära vatten. Det var liksom inskrivet. Ehm, för det skapade jättemycket spel. Vaknade killarna upp tidigt morgonen och ville ha en cocktail så fick de visserligen gå att älta vatten. De försökte väcka sig in så att man kunde göra en eld. Liksom. Det skapade jättemycket spel. Men i samma värld så hade de ett tredje kön som var nu som var lite neutralt andevärldskopplat Just för att sten eller släve ska tilläggas, så det har ingenting med vår värld att göra. Och en fiktionell skandal Men då det här tredje kännet som fick då varken göra upp eld eller bära vatten. För att det var så sådana i funktionen. Men det går inte att spela på det, förutom att livet blir jävligt jobbigt. Liksom. Alltså bara som ett exempel. Men det var ett av de absolut bästa live jag har varit på. Men just den delen av funktionen funkade helt enkelt inte så bra för det var inte spelbart. Så om jag skulle försöka eh, recensera eh, fiktion så skulle jag nog för att jag tycker det är intressant eh, kolla mycket på hur kultur och kulturspel funkar men det är återigen bara för att jag tycker det är kul det finns ju exempelvis i igen, så finns det jättemycket fiktion kring exempelvis rustningar och utseende och så vidare och där hade man också kunnat liksom, recensera vad funkar och vad funkar det inte där men jag själv tycker att relationer och kultur är intressant så då hade jag skrivit om det liksom. mm. återigen prata om saker jag själv tycker det är kul Ja, jo det, det. Det känns väl. Det är ju kul. <laughs> Nej, men, men annars blir det lite, annars kommer det lite utifrån att man känner att man borde prata om någonting. Och det är varken kul att lyssna på eller prata om. Mm. Eh, återigen, kul som är intressant, inte kul som är roligt. Eh, så, så, så hade jag något tänkt kring det. Ja, direkt från Norge Alva var med och snackade lite Jag yep. kan antagligen vara en av de coolare människorna Jag har pratat med <laughs> oh, så här, so typ, under december månad tufft. Jag, jag, wow. jag bara var på en oljeplattform i Korea här ja, för ett par veckor sedan bara Ain't nothing <laughs> <laughs> Verkligen, bara, wow, shit Men jag sa tuff. också jävligt mycket bra grejer mm. um, Hej Alva Ja, <laughs> heja heja <laughs> ja, ja. Eh, så här, ja men format kan, Vi kan ju mm. börja, för det, det var lite där hon började Och det kan man också se Vi länkar till ja, men en av hennes recensioner i våran så, här, mm. så ja eh, I bloggen Men så här, vad, vad vill vi ha för format på våra recensioner typ? Ja, alltså jag tänker mig ju typ ett formulär mm. Där det nästan är så här alltså typ punkter så alltså som, som kanske inte behöver vara supersnäva utan snarare liksom breda grejer mm. typ så här logistik arrangörskontakt eh, fiktion eh, man, man kanske måste gå in lite mer specifikt ibland ja. men alltså ändå ett, ett formulär liksom mm. så som man kan liksom beta sig igenom få ja. alltså för nånting vi har tänkt lite på det att kunna ta Ta det här, eller Få andra att recensera grejer åt oss ja. Alltså såhär typ ja, men, Vi ha, kan bara livea så mycket liksom. Ja precis, vi sitter i och Det är jättelångt till allt um, Och vi kommer missa väldigt många coola grejer För det är så live ja. fungerar Vi har väldigt inte råd att mycket. åka på allt um, Och då vore det kul att bara så här, typ kunna hugga Någon som var på det här jättekola evenemanget Och bara shit, vad tyckte du Så Så ja. det vore gött att bara kunna Lämna över någonting som är ganska lätt förstått typ. Precis um, Ja Uh, sen så, så här, vilka ligger bakom, alltså så här, ge cred where cred is due Det tycker jag också är Absolut. jätteviktigt. Absolut. Um, och då kanske också vara tydliga med så här typ ja ah, det här är baserat på den här filmen kanske också. Ja. Elma monitors ledra tänker Precis, jag på. Det är ju alltid väldigt många människor och inte Eller ofta. Flera olika organisationer och grejer också som är involverade ja. och grejer. Och, ja, så, och så att det är ju... alla de är coola eldskälar som gör det för att de tycker det är kul. Ja. Och då ska de ha så mycket cred de kan få. Ja, verkligen. Att man, att man orkar. liksom mm. Fantastiskt. Ja. Ehm, sen så sa. Ja, men så här, länka vidare lite, skrev jag ner här. Ehm, vad spelade jag? Ehm, eller ja, men, ja, så Jag, jag tror sen så här: personlig del. Ja. Tror, tror jag är viktig och, och också lite. Typ så här, vad har jag för förhållande kanske till fiktionen eller mm. arrangörerna eller eh, alltså så Tror ja. också kan vara, kännas rätt så viktigt. Jag tänker är det en kampanj ett kampanjspel så är det, spelar jag en återkommande roll ja, eller är, så här, typ, har jag varit på ett, en del av det här arrangemanget tidigare är det första gången mm. ja alltså sånt kan vara viktigt att spela in också i alltså kommer centen ifrån Um. Ja och jag, jag tänker också just det här Kanske lite såhär, men jävla Typ, alltså så här, ah, min, min flickvän Är arrangör så mm. därför, Och så skriver man bra om Arrangörsgruppen <laughs> Men allt annat var bajs alltså, Förstår du, vad, nu, nu tror jag inte Att, att det kommer hända, men Nej. det kan ju hända Då kan det vara värt ändå att ha med det liksom, så här, mm. man har, Vad man har för För startpunkt Ja så. Ja, men så här, samma sak så här, Kort beskrivning av världen tycker jag är bra eller ja, men så här, Sätta lyssnaren om oss som kanske inte var där Alla som inte var där Snabbt ja. in i Vad är det för skit vi v, vad, är det, mm. vad handlar det om liksom ja, va, va, Vad är vi på väg in i Ja, ja men så här typ Och, och ha lite sådana Bakgrundsfrågor Kanske man kan mm. säga typ. Absolut ja. och jag, jag tänker också mycket på jag, jag tänker mycket på fiktion för att det tycker jag är så väldigt intressant och kul. Mm. Uh, och det är oftast det som får mig högt för ett live. Så bara, wow, vilken ballsättning. Ja. Uh, och, och där blir det ju kanske lite knivigare. Mm. Men, men, men, men som, som Alva sa där att det, att det skulle höra ihop. Det skulle mm. kännas som att det var ingen splittrad bild liksom utan. Det var inte bara massa så här Fragment som någon hade klistrat ihop Utan det skulle ändå kännas Enhetligt på något ja, sätt Det ska inte bara vara ett collage av saker Som arrangörerna tyckte var askola <laughs> Exakt <laughs> det, det, för då, det blir ingen enhet i det liksom. Och det här med, med Kulturer och grejer och man, ja, Om man skriver upp att det finns orger, alver Och människor så vill man veta hur alla De här interagerar och man vill ju Kanske inte att det ska vara identiskt Överlag så här Mm um, utan att det finns lite djup kanske. Ja. Eller är det bara jag som tycker det? Eller ska det vara så? Alla hatar års exakt lika mycket. Ja, men, nej, them. men nej, så, här, så ska det inte vara. Ja, men, förlåt, jag nej. försökte så här greppa <laughs> frågan ordentligt. Ja. Nej, men, nej, ja, men, ja, men så här, ett djup i. Men, men samtidigt kanske inte ett så här schablonigt. Eller jag vet inte. Det ska nej. vara intressant främst. Ett djup ja. i fiktionen oh. är viktigt. Men alltså så här typ, det kanske. Jag vet inte. Eller vad tänker du Nu babblar jag jättemycket Och ställer 40 frågor Som egentligen inte betyder någonting nej, nej, men, nej men alltså jag tänker bara Att det, att det är mycket intressantare Om, om liksom så här Olika kulturer Eller folkslag Eller vad man nu än har i, i sitt live Är lite unika mm. På något sätt Och även hållningar sinsemellan Tänker jag ja. Alltså Ja, alltså jag vet inte vad jag ska säga men alltså, jag tänker så här, vi, vi ser olika på, på nej fan jag vet inte. Hur, nej, hur men, man ska men, men jag jag förstår lite vad du är ute efter. Ja, men jag tänker att det här alla hatar inte orcher lika mycket. Ja. Liknadsen är, ja, men är ganska för Fungerande ändå ja, men precis, ähm, några kanske känner, Jag, jag mm. tänker så, här, ja, men Om man tar klassiska tolken så är det ju så här, ja. Alver som har blivit torterade Tills de blir asäckliga och onda mm. Och i då, Warhammer så är de någon typ av svamp Tror jag ja, precis. <laughs> <laughs> What liksom Nej, Men, precis, men så, så i den här tolken då kanske, kanske om man kör något inspirerat där, Så kanske alverna skäms lite mm. Över år kanske mer än vad de egentligen hatar dem, Men det visar sig ändå på lite liknande ja. sätt Tänker jag för, förstår jag vad du menar? Ja. Det, det är inte så hela clear cut alltid Nej. All, Och allt kanske inte är svart eller vitt Nej. eller något sånt där. Precis. Men jag vet inte om vi går in kanske lite mer på vad vi tycker är ja. viktigt i en fiktion. Och, ja, men, det, kan... det är sant. Um, Måste vi backa upp ja. det här? Men, Ta... Okej, men att, att det ska vara en enhetlig fiktion. Ja. Det kan man ju ändå. Alltså det känns ju ändå rimligt. Ja, men, och jag tänker som Alva sa att fiktionen är spelbar. Ja. Mm, ja, ja, ja, okej okay, alverna hatar orserna och ja men, hatar alverna det skapar spel men uh -huh. att alverna och orcerna hatar varandra men, ja, men så här typ jag vet inte ja okej okay, jag hittar inte ett bra exempel på det här men Nej men, nej, men att, att det ska kunna funka de här olika liksom fiktionsdelarna mm. med sig alltså hat ju ett sånt där typiskt problem för det dödar spel direkt mm. eh, ofta och om man kan nyansera det då. Eller om det funkar. Alltså, det har ju, jag har ju varit på live där liksom så här, Olika grupper har hatat varandra. Men det har blivit spel på grund av det. Mm. Eh, oftast för att de då på något sätt tvingas vara tillsammans. Men ändå. Alltså så här. Ja, men man argumenterar, och man bråkar, det ger spel. Mm. Eh, Medan. Ja, så. Men absolut. Ja, det ska vara spelskapande. Mm. Eh, men, och sen tänker jag. När det dyker upp skit när ja, men så här, maten tar slut eller även ja, typ, tältlägret brinner ner oh. och det var inte pyroteknik uh, den nej, här men, gången ja precis utan det var för att den um, arrangören fimpad i oh. dieseldunken alltså <laughs> dålig stämning liksom. <laughs> ja. Ja, men absolut någonting knas händer det blir ja, kaos. Men precis. Uh, jag, jag tänker att det kan vara viktigt att belysa ändå Alltså så här, typ Det här upplevde jag som recensent Var ett problem med livet mm. Sen kanske man ja men, ja, men, ja men på ett konstruktivt sätt Ja förstås ja, Alltså för återigen Det är eldsjälar som ligger bakom det Från första ja. början um, Ja men så Men ja men och så här typ Vad hade kunnat göras annorlunda Är det värt? Vet man ens det som Ja men alltså jag tror att det kanske flyter in Under de olika punkterna på något sätt ja. Tänker jag um... En grej som jag tycker är intressant är prissättning. Ja. Och, och kanske ekonomi av föreningen. Det är lite knepigare kanske. Det är inte för, eller oftast brukar väl i och för sig arrangemang man, om man frågar liksom, kunna, mm. kunna ja, få tillgång till det. Man blir ju ofta medlem i föreningen. Ja, precis. Eh, men, men jag tänker att så här, pris om inte annat kan mycket ja. väl få spela in. Det alltså, ja, liksom är liksom prisvärt. Alltså, ja. Vissa live kan man ju lätt lägga liksom så här, Tusen lappor bara för att få komma i liksom så få komma dit och det är verkligen värt varenda spänn mm. för man känner att här är verkligen några som har lagt ner liksom själ och allting, och allting är så jävla väl genomtänkt bla bla bla bla bla och sen finns det andra lives som kostar 200 spänn och man bara alltså fan vilket slöseri på pengar och ja. tid liksom. men pengarna också mm. alltså så att, att det är värt, att det känns rimligt. Ja. Och varför försvinner de här jävla pengarna? Jag, jag gör är själv på mini-live och det är ju grejer kostar, det är område och det är, det är, Nu serverar vi ju mat där då också, men då var det mat, och det är eh, toaletter, och det är vatten, och det är fanons måste. Och sen mm. vill man ju gärna kunna stå med lite så pint eller typ så här. Funktionärer ska få, få, få komma gratis och lite bensinpengar. Och man vill inte betala 10 000 spänn själv för att man arrangerar ett live. Alltså, alla de där grejerna. så mm. men, men ja, att, att, att, att det ändå finns någon slags rimligt. Ja, så med pengarna. Kanske. Uh... De flesta går ju faktiskt bak när man är live Måste man ändå tillägga. Så är det, kanske. Kan uh... Min erfarenhet av det. Men, är det men jag tänker ändå att så här, det ligger. Ja, Besöken ändå. Så, alltså, det är kanske inte vettigt att sitta och diskutera vart och pengarna vägen, undrar jag. För jag tror inte uh... det är intressant att lyssna på alltid. Om det inte är. Jag men inte var det Sver och Värmland som ja, en sån här typ. Ja, okej. Okay. Alla har en berättelse om hur Någon i sfer och bara länsat för att De ville köpa snacks Är det katastrofalt så Självklart tar man upp det, ja. um, och Nej, men, så här, men, det men det är sant Men, alltså, men, men, pr men prisvärt ja, Bara, alltså, vad, bara så här säga vad kostade det och Sen kanske ja. också Vad la jag ut på det här uh, Ja så, vad, Allt annat ja, runt omkring precis, vad, vad upplever jag att det här har kanske ja men dels i tid ah. för, men också så här typ ja men jag köpte tyg för det här och jag köpte lasersvärd för det här ah, och så där. Nej, nej men exakt för jag kommer mm. sig rock tog mig liksom två arbetsdagar med så alltså, så här äta, sova, sivare det enda jag gjorde mm. fattar inte att jag hade så alltså, det är nog det, det projekt som jag ansträngt mig absolut mest för det här i mitt liv jag var 17 år, jag fattar inte hur jag fick, fick ihop det, men ja <hör> <hör> och där kostade jag också så här, tyget, det var nog fint, illes, 250 ja. spänn meter, liksom. gjorde hur ont som helst att klippa det där uh, så jag hade ju en rock vars liksom så här, bara tråd och tyg kostade nästan 1000 spänn ja. liksom. Ja, då har jag jackan klar liksom. Men, men det var ändå värt det. Ja. Liksom, kan man, kan man men ab absolut, vilka pengar man måste lägga ut för att komma dit känns ju ändå väsentligt. Vissa live är ju bara, eller bara, men är ju liksom så, ja, men standard 1A, ja, shorttel, hosor, ja. brokor eller byxor, ähm, bälte, go. Liksom. Ja. Medan andra är ju, ja men så här, det är stora knäcktkläder kläder det ska vara slitsar och puffar och det. Eller liksom så här, historiskt också så här, mm. Vi är rika, jajamensan Då ska det vara klänningar Med 40 lager Eller liksom kragar Som är en meter höga Alltså det är alltid ja. något så sjukt som, som, som finns i funktionen ja. Jag undrar, kan man recensera Vad heter det Vad Eller deltagare Ja, men för, för jag åker mycket Deltagarna. på live. Ja, nej, men här, jag åker mycket på live för att jag tycker om att pyssla inför det. det ja. ska jag vara ärligt och säga det. Ja. Det, det är den viktigaste delen för mig. Jag, mm. jag tycker inte det är kul att åka på live om jag inte får bygga någonting inför det livet. Ehm, och vad heter det? Ja, men, och det är ganska. Alltså jag vill, så kan det bli ibland på posta på spel att man är den mest patinerade personen ja. där. Eller ja, men, så här, typ. Att man kanske helt plötsligt var den enda som ordentligt la ner sig ordentligt eller så. Alltså, mm. eh, men, recensera hantverket från men inte håll, det, eller Inte det klädeskrav från alla ja. håll. Alltså, eller alltså så har jag alltid tänkt på det i alla fall ja. Att klädeskraven um, För oftast Så är det ju så att Om en arrangör ställer ett krav mm. Så brukar deltagarna Ändå passera det lite grann. Ja. Det är väldigt få gånger jag har sett Någon som har legat precis på gränsen Till vad man får Och inte får ha på sig Utan mm. det har alltid varit liksom Antingen så är man där Eller så så är man liksom inte Står jag, vad jag menar? Ja. Och, och vissa ställer ju inga krav överhuvudtaget Utan bara, ja men alla fattar väl Att man ska på sig livekläder mm. liksom. mm. men, men har du någonsin varit med om att Någon har blivit nekad inträde till ett live För att de hade fel typ av kläder liksom? <laughs> uh, Nej, nej det har jag i och för sig inte Det är sant jag, jag, jag undrar om det någonsin har hänt ändå Det är, alltså, är inte sant Ja, jag tänker att det ja, det, ja. Det måste jag inte någon gång ja, men, och, och, och, och, jag, vet inte, jag kan inte sätta mig in Hur jag skulle lösa den situationen Om någon bara dök Nej. upp I helt fel, helt fel. outfit om man bara kör. Eller om man, alltså så här, för jag skulle antagligen så här, konflikträdslan skulle bubbla upp i mig och jag bara, åh nej, det är ju godkänt. Du får joggingskuld på dig. Det, det är bra. Åh ja. mm. oh, nej, det är ju skitsvårt. Ja. Förstås. Nej, jag vet inte om, om, om det någonsin har hänt. Uh, jag har aldrig, aldrig varit med om det. Däremot så har jag ju varit med om om, eller sett människor som har kommit som så här stridande grupper där ingen's vapen gick igenom. <laughs> e, och det är ju lite jobbigt. Då. Ja. E, bara, vi ska vara de stora, tuffa lekoknäckarna. Och så bara, ja, vi har inga vapen. Liksom, vad gör vi nu, gang? <laughs> ja, så det, det jag har jag sett. Ja. Ehm, men ja, jag vet inte. Nej, men. <hör> för deltagare, jag håller med. På ett sätt är det ju så här. Kampanjer kan jag känna. Till en viss del så är det med att man åker tillbaka för människorna. Mm. Man åker tillbaka för, för, för den stämningen. Liksom. Inte alltid, men ofta kanske. Mm. Um, och, och det är ändå en viktig, viktig del. Ja för men, jag, jag vet ju man, många som så här vägrar åka tillbaka på grund av människorna och stämningen. Ja. Liksom. Men alltså, det kanske är två punkter. Det kanske är klädeskrav och deltagarkultur. Ja. Alltså som två olika. Jag skriver ner det. Aha, skriv ner det. det ja, men jag, jag gillar när du skriver ner grejer <laughs> det känns tryggt då kan jag tycka. Um, ja, har vi sagt bakgrund med så här kampanjgrejer för det är också så här viktigt. Um... För alltså jag tänker om man hoppar in mitt i en kampanj ja. och man kan ju ha den extrema oturen att det är precis vid någon så enorm vändning. Det är väl antingen så att det oftast inte är så eller så är det alltid så. Ja. Eh, på Kampanj live Men you never know man nej. Ibland kan det vara något super extraordinärt eh, Eller Det är en Konflikt eller någonting som man inte känner till ja, som jag, Till exempel Ileria jag, mm. jag har varit där och det, var, det, var, det var, hände massa grejer Och jag hade ingen aning om, om vad det var som hände Det var massa faktioner som bråkar och grejer Och jag bara what Och sen bara nej men alltså vi vi, det här hände förra livet Och det här hände livet innan det mm. Fanns det ingen info heller så det är svårt Nej. att hänga med Men, men sådär, Det kan vara ändå viktigt att, att veta om det är kampanj eller inte ja, Vad ja, som men, har hänt kanske förra gången Ja alltså. men så här typ Last, last year on krigshjärta Ja lite um, så Lite så uh, um, Ja tycker jag, Ja men jag vet inte någon, Något sånt där kanske Mm. Och sen mekaniker ja, Tog ju hon också upp ja. grejer och regelsystem Överlag ja. ähm, Tycker jag Det är ju alltid den punkten Där det är alltid någon som ställer någon dryg fråga Och så kommer man aldrig ifrån det Precis innan Livestart live mm. <laughs> ähm, Men det, det, det känns viktigt ja. Vi har ju pratat lite om så KP-system Eller boffersystem Eller whatever ja. ähm, Och att det kan påverka rätt mycket och det sätter ju ibland lite stämning. Och uh, samma sak med liksom så här. Ja, men vad heter det här när man tar varandra på armarna och det är sex? Allt är. Någonting samman tror jag. Ja, det, ni som vet vet vad jag pratar om. Man, man tar varandra på, på armarna och det simulerar sex. Så för att det är intimt och sådär, ja. Um, An använder man sånt mycket mm. eh, Sådana här grejer som så här, Osynlighet till exempel Har ju varit diskuterat emellanåt Ja, eh, så här, ja men jag håller upp Ett pistecken och det betyder att Ingen får titta på mig eller bli förvånad När jag hugger dem i ryggen liksom eh, Ja sånt där eh, Vad använder man där det, det känns ändå rätt så viktigt Kan jag tycka Ja, ja. Något sånt jag känner att vi har fått ner En ganska bra lista på Även mm. ja, ändå ja, men så här, ja, det, Nu gäller det bara att försöka sammanställa Något litet dokument ja, eller något sånt här. Precis. Ehm, men, men vi har så här Jävligt bra punkter mm. ehm, Jag tänker att så här Gör vi ett dokument så hamnar det på vår hemsida så att, ja, men så, här, ja, men, så att Ni lyssnare att kan få här, typ, Titta på det här och tänka Vad fula typsnitt vi har valt <laughs> ehm. <laughs> Comic Sans all the way Yeah, yeah. Ehm, men är det så att du bara ah, men fan, det, här, det här är en jätteviktig punkt mm. ja, Inget satt i sten Kom gärna med feedback på ja, men På det här dokumentet Se vad vi så. borde inkludera I uh. våra ja, men I vårt recension ja. Och så ja, Kanske vi kör en live recension Nästa vecka Ja, mm? det, det är fullt möjligt Ja, men ja, till stress.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 Vi som har gjort det här programmet, vi heter Samuel Pontén Jakobsson och Anton Moje mortensson